بسم الرحمن الرحيم وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمى دي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه و ما اريد لي دي در رسول الله صلى الله عليه واله و سلم انه يقولش فرمایلی والله قسم دي و زمان الله اني چ بي شك از استغفر الله بخنا و امد الله نا وااتوبلیې إِلَيْهِ او باسم د الله تاف ومې پرس کې اکثره من شبی نه مرت ډیره د اوو کتونونه ز د او یاو کتونونه زیاتت الله نه بخنه استخفره دا د غفره غفره نه دی غفره ی غفرو د باې ز ب نه راي په ماه د پوټولو اوخفر الله ظم او تا به یاتوبو د باابې نهصوره نه دی دا د ګنا نه واپس کېدوتهي. او ذا الله طرفت متوجيكي دو توهيب زتوبو باسم بخن غوالم د الله ناو توبو ور توباسم فاورس کی ډیراد او یاو کرتنا رواه البخاري رحمه الله وانل اغر اغربنا يسار المزني ذا اغربنا يسار المزني رضي الله تعالى عنهه روایت قال له فرمای ويقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فَيْ رَسُولُ اللَّهُ الله عليه عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَ فَرْمَائِنِ دِي يَا اَيُّهَ النَّاسُ وَيْ خَلْقُوا تُوبُ مِنَ اللَّهِ طُول تُوبَو بَاسَيَّ اللَّهَ تَا وَاسْتَغْفِرُوهُ بَخَنَتِ اُغْغَارَي فَإِنِّيَ تُوبُ زَتُوبَو بَاسَمْ بِشَكَزْتُو فِي الْيَوْمِ پَيَوْرَسْكِمْ مِعَتَ مَرَّةٍ سَلْكَرَتَا زِيْلَهِ الْعَلَمِينَ تَرُوْزَانَا سَلْكَرَتَ تُوبَوْ بَاسَمْ حدیث صحابی نمدِ الَغَرْ لَوَالِدْ نُمِدِ يَسَارْ او قَبِيلِ دَ مُزَنِي يَا جُهَنِي او د دې صحابينا امام ابو داووده امام سرویزي کیم من کون لی. او با دی کی روایت منقوله خو باندې وای چې سہائے ستو کې صرف دغه روایت منقوله لاکم چتا سو او ر دو رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړې ده ایما مسلم رحمہ اللہ نو ګره ډېر استغفار او توبا دا الله څخه استل پکار دی ایسوال لذي چې نبی علیہ السلام او ټول پیغمبران خو معصوم دي نو دیو الاستغفار یو نه یو جواب دا ده و اداسه ضروری نه ده چې گناه نه پس ده استغفار وی بلکې دا الله د تواعت نه پس سم استغفار خاخ برنده مجده او کو استغفار وی ده قرآن و سنت درست ده او کو استغفار وی زکاک پدی کس کم زوری را غلیوی نا با استغفار سر لریشی نو د استغفار د پارغ ګنا سه ضروری نه ده دې جواب ده د امت د فارث عالم چې پیغمبر معصوم ده او د دې باوجود غی استغفار او توبی غواړي او باسي نو اي تاسو خورې لایق یې ځکه د ګناهونو نه ډکه چې تاسو استغفار او غواړي واجو لمادہ وہی چې دا حدیث د قران د نور آیات د متشابهات غنځینه چې دې معنی الله او الله رسول خپیږي چې پیغمبر له استغفار وی وانبي حمزه تا ان سبنا مالک الانصاری خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضی الله عنه قالے فرمائی کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لی دی اللہ افرح بتوبہ عبده خامخالا ډیر خوشاله کی پټوبې ستو د بندا من هذکم د یود تاسو نا سقط على بعيره سقط على بعيره چه ذو منذ خپل اوخ وقد ذله ودركنو في ارض فلاات پیاو زم کد صحرا او بیابان کی هغه او دا غره کڼیو ایسا قتا یسقط د باب نسورن په معنا د ګرځې دو رازی دی د دې سوا او خي دینا پس دین پسې په بیاوان کې رکړو فلات بیاوان ثوي متفق علیه وفي روایت المسلم فیا روایت د مسلم شریف کې دا سراغ لې دي الله هو شد فرحا اللہ ډېر زیات وی په خوشالۍ کې به توبته اپ دې پتو به د خپل گناهګار بندا حینایته الهی کله چې توبه واسی دی الله تا مين کوم دی یو د تاسو نه کان علا راحلتی دې په خپل سوړلې او خو فلاتن په یوزمکه د بیابان کې فن فلت تمیره نو تختید ددنا والیہ تو آموہو اپا دیبانی دد تو آمو و شرابوہو ددسکا کو او ددو بھوی فائیسا منا دید آغینا نا امید شو اخوش بیابان نو واپس بی خورا کسکا کرات دیشی او نلا منزل مقصود تر سیندنے فاتا شجرتن دیراغی اویونیتا چ مර්ග سمراغ له خجدی سوری د لات دمرشم فاز توجا فی ذللها انا خدډه ولګول په سوری دیونه کی وقد ایسم الراحلتی اته د خپل سور لیننا او بيد شو فبین ما هو كذلك بمند دی کی چنه داسو اذ هو وبها قائمتا قائمه ناسا پیدات پهخ دې خامې ها د هغې مارري روونی مقاله او بیا من شدتل فرح دجهې د سختې خوشحاله نه دومره خوحاله شو چې کارې دماغونکو پخلی او شوې خوتل بل س اللهمان تاب دي و الله تمې بندې وا نه ربکهه او اې د خدای سویل غوختل چې الله ز دې بندا اي مهتم من شدت الفرح ذي خطا شو د دی ډېری خوشالين الله د بنده په ثوبي بهدا خوشاليږي ګوردي لیکي دې خطا شو او جملې د خلینو روتا ندی کې دام دا چیو یو سړی کا خطا شې د ویلی نو په خطا کې سړی کافر کیږي نه اگر کدا خبر چا د خطا نه بغیر قصدن کا او الله ته وی چې تمي بندې او زه دې رحم دا داد کفر خبر ادا دا, دا خبره دو کفری شابه گی دی روایتو ګور ترغیب دے دې طرف تا چې یو بند دې الله نه بخنه غاړي دلیل له انسان خطا شو په اوقول دا کوالو کې کفر جب یغي طرف ته لانا ह्रदय پدی نیوې نشي ګره دي چې د کفر کلمه وي یان تا اب دی و نربوک تاو بلا شک شو به کفر دې او چون کې دې خطا شوه دې او تیروتنی والله په خطا او تیروتو شکراني شينا یوژن کیو سره تیر وتو شو نو په خطای ای الله رانی سینا په خطا ونی دی نیوېنی شی دے د ډېری خوشال اید و جن خطا شو ګور صحابی نوم د انس اذت د حمزه او لیو ابو حمزه وېدا یو بوتیو او ترش غون دیو دا بدی شرم مې نه ساتله ها نزدک ورته ابي حمزه وي د دنوم دي انص او کوريه دا ابو حمزه او لقب دي خازم د رسول الله صلى الله عليه وسلم او د دې قبيله وانا جار د والد نوم دي مالک او د والېدي نوې د او بنتې ملحان او دا پرشته کې د الله د حبي ماسی لې د اتو نه کالو دے او چې د خپل والیدي سره مسلمان شو او د کالو عمر کې د الله حبیب ته خدمت د پاارهورکو. نوانس رضی اللہ عنو لس د سید القائنات خدمت کڑے سفر او حضر کی د حدیبی پسفر کی مو بیعت الرزوان کی مو خیبر او طوائف کی مو حجت الودا کی مو ابو بکر رضی اللہ عنو د بحرین دے د بحرین گوورنر جوړ کڑے ده د بحرین دی جوړ کړو عمر رضی الله انو د تعلیم او تعلم او تربيت د فار بصري ته لیکلو ده د فتنو نه ډیر لري او څاغه کې بناسودې فتنو نه د دې د دې لګې خصوصي عادت سو عجزې د الله د حبيب محبت او د الله د حبيب اتباع ذنوب ډیر شې روايتونه نقلي ایک ہزار دو سو یو ذر او دوسا واشپگت یا احادیث بخاری او مسلم شریف کی ایک سو اٹتیسا حادیث نی یو وعد بخاری کی بحسی او مسلم شریف منفرد دے پیو او یا احادیثوں ده پتریان میں هجری کې وفات ده د سلو کالونه عمر ډیرو او د خپل شاګر ثابت بنانی ته ویا اے د کدن نمخ ولوي د پیغمبر سلام دا وي ختمي دي جو به له حد کې ده تعالی د حبيبي یوختی زار سره یې وېدا وید جيج بيد لا دکيدا هغه او بس پدي حال کي د ضروح اوتو ادا په بصره کې وفات ده وهو اخر ممت بها من, من الصحابه په بصره کې چکم صحابو د اخرنه صحابي دي او دتپی محمد رسول الله بیر دعاګان کړی مور امراوستیو نو د دنیا او د اخرت ټول دعاګان دو ورته وي الله د تر رزق ورکی مال ورکی اولاد ورکی برکت واچ ور نو پټونو انسوارو کې د مال ډهرو ا دې وې زما د شان ماته دمر بچي الله راکړو 25 و 125 سو بچيو سوره يوسل 25 او د 12 مکه په کال کې بيد وسري بيوي کولی ا کچل کله د وفات شو نو ال شل ذهب اليوم نصف العلم وانني علم لارو یو علمو دیبل له لاړې موږ سره چې بچا مخالفت کولو دي مبتدعينو کې په یو حدیث کې وویل ته راشي چې تاسو وایږئ دا سینه نه چې هغه چانه ته پوسو کو چې هغه د پیغمبر ناورې دی یو د ما وایماده پیغمبر تک له علیه السلام او ماته اوریدل ویني علم نن الله او موږ د خاورو د لار د فن کو د دې صحابي ډېر لوی شان دی او د په دغه ځای کې د فندې کمز ک چې و فات شوي دی وصل الله تعال الله خیرې خلقي محمدن عالی ی وخواابی ی